Lars Frederiksen er godt træt af at blive fyret og erstattet af polakker, der bliver betalt 50 kroner i timen. Og han er langt fra den eneste. Hver dag bliver nye danske faglærte og ufaglærte arbejdsløse, mens tusinder fra Østeuropa arbejder til underpris i Danmark. Men hvad er det, der sker? Og hvorfor kan det overhovedet lade sig gøre? For 5 år siden blev otte fattige østeuropæiske lande medlem af EU, og dermed også EU's indre marked. Det indre marked betyder, at danske firmaer kan tage til Polen for at udføre arbejde. Og på samme måde den anden vej, polske firmaer og arbejdere kan frit rejse til Danmark for at udføre arbejde. Det er godt for den økonomiske vækst i både Danmark og Polen, lyder det fra politikerne. Problemet er, at det er let for danske firmaer at betale en meget lavere løn til polakker og andre østeuropæer, fordi lønningerne i Østeuropa er markant lavere end i Danmark. For eksempel ved vi, at de polakker, der arbejder i København, havde en timeløn på 24 kroner hjemme i Polen. EU's indre marked giver frihed til at arbejde i andre EU-lande men sikrer ikke ordentlig løn. Det er op til de enkelte lande. Modsat de fleste andre EU-lande er lønnen i Danmark ikke skrevet ind i loven. Derimod er det op til fagforeningerne og arbejdsgivernes organisationer at lave aftaler om løn og arbejdsforhold. Men arbejdsmarkedsparter er langt bagud i deres kamp for at forhindre, at østarbejdere får en meget lavere løn end danskere. Tværtimod peger flere fagforeningsfolk og politikere på, at der er et A- og et B-hold på det danske arbejdsmarked. Og det skubber danskere ud i ledighed til fordel for underbetalte østarbejdere. Der er tre alvorlige huller i det danske aftalesystem, der gør det muligt. Punkt 1. Mange danske virksomheder har ingen overenskomst. Faktisk frygter forskere, at de ansatte på mere end hver tredje virksomhed i Danmark ikke er dækket af en lønaftale. Og når der ikke er overenskomst på en arbejdsplads, har virksomheden frit spil til at ansætte billig arbejdskraft. Punkt 2. For at kunne sikre ordentlig løn og arbejdsforhold for østarbejdere i Danmark, er det afgørende, at de er medlem af de fagforeninger, der laver overenskomsterne. Ellers kan fagforeningerne ikke sørge for, at de får den rigtige løn. Men kun 3% af østarbejderne er medlem af en dansk fagforening. Forklaringen er, at fagforeningerne halter efter. 3 ud af 4 polakker i København har aldrig været i kontakt med en fagforening, viser en undersøgelse. Samtidig har mange Østarbejdere svært ved at se, hvorfor de skal melde sig ind og betale til en fagforening. Blandt andet fordi de ikke har fagforeninger som her i deres hjemland. Den tredje smutvej for danske firmaer, der vil bruge Østeuropæer som billige arbejdskraft, er at betale Østarbejdere den absolut mindste løn, der findes i åreenskomsten. For en mure i København er den mindste løn inden for åreenskomsten 132 kr. i timen. Men gennemsnittet lå under opsvinget forår, år, på 205 kroner i timen, fordi overenskomsten giver ret til lokale forhandlinger på arbejdspladsen. Men vil arbejdsgiveren ikke forhandle en lokal aftale, er det altså muligt at hyre polske murer til meget lavere løn, også om de er dækket af overenskomsten. Arbejdsgiverne i Dansk Byggeri og fagforeningerne er enige om, at arbejdere fra Østeuropa skal arbejde på danske vilkår i Danmark. Alligevel bliver danskere fyret og erstattet af underbetalte østarbejdere. Og der er ikke meget, der tyder på, at det ændrer sig lige forløbig.